ודעת אלוהים מעולות, והמה כאדם עברו וריט, שם בגדו וי. גלעד, קריית פועלי אבן עקובה מדם, וכחכה איש גדודים, חבר כהנים דרך, ירצחו שכמה, כי זימה עשו. בבית ישראל ראיתי שערורייה,